Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra Tobi, und ich habe, ich mache das jetzt wie im Boxring, die Ehre, mit dem MDL Daniel Düngel zu sprechen. Hallo Daniel. Äh, hallo Tobias und hallo werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Oh je, das ist ja furchtbar. Sowohl meine als auch deine Ansprache ist furchtbar. Deswegen lassen wir das jetzt einfach so im Raum stehen. Wir möchten uns heute gerne über Fanrechte unterhalten. Die Piraten machen sich da grundsätzlich stark und dann wollen wir auch noch die aktuelle Situation beleuchten, nämlich die letzte Pressemitteilung, die von der Fraktion kommt. Aber ich würde dich zuerst bitten, einmal den Standpunkt der Piratenfraktion NRW und der Piraten allgemein zum Thema Fanrechte, Ultras und was es da alles so aus der Ecke gibt, zusammenzufassen. Daniel. Ja, du sagtest vorhin, du hast nur eine halbe Stunde noch Zeit, was ja lag, weil ich viel zu spät erst hier hinbekommen habe. Das werden wir in einer halben Stunde nicht hinkriegen. Nein. Ähm, da haben wir schon festge festge festge festgehalten, dass Daniel schuld ist, ja? Ja, weil es ja einfach so war. <lacht> okay. Ja, schätze beiseite, lege ich mal los. Versuchst du kurz und knapp zu machen, ich würde vielleicht gerne die Gelegenheit nutzen und nochmal einen ausführlichen Podcast dafür zu machen, wenn wir uns vielleicht mal wieder treffen dass wir dann auch uns mal eine Stunde oder zwei nur zum Thema Fanrechte nehmen, weil das recht interessant ist, aber jetzt gilt es dem Hörer einfach den Stand und die Grund, äh, den Grundtenor äh, rüberzubringen. Ja, ich versuche es einfach mal. Also ich, ich fange jetzt mal ganz, ganz hinten an. Äh, wir haben am ähm Wann hatten wir es denn? Mittwoch. Ähm, hier im Plenarsaal, im Plenar, äh, wie heißt das hier? Äh, bei einer Plenarsitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen, ich glaube die 39. war das, ähm, Ein Antrag von uns beraten, ähm, der sich mit den, ich sag mal, Vorkommnissen auf Schalke wert des Champions-League-Spiels gegen Saloniki äh, beschäftigt hat. Äh, ich versuche es mal ganz, ganz kurz zusammenzufassen, was passiert war. Ähm, es gab dieses Champions-League-Spiel, Die griechischen Fans haben ziemlich lautstark und ziemlich unkonventionell gefeiert, haben viel Bengalos gezündet und was weiß ich nicht alles, was für uns Piraten ja gar nicht so schlimm ist und da war recht viel los in dem ganzen Block und plötzlich war irgendwann an so in der zweiten Halbzeit die Situation, dass im Schalke-Block plötzlich ein Polizeieinsatz oder zu einem Polizeieinsatz gekommen ist. Und ähm, wie sich dann im Nachhinein äh, herausstellte, sind dabei recht viele Menschen verletzt worden, sowohl Polizisten als auch Fans, aber auch zum Beispiel unbeteiligte Dritte wie äh, ja, Sanitäter etc. Ähm, was passiert ist, die Schalker Ultras haben von einer befreundeten ähm, Fangruppe ähm, Ahne hochgehalten und diese... Ja, alte mazedonische Fahne, die dort hochgehalten wurde, die findet offenbar in Griechenland nicht ganz so viele Freunde. Ähm, die Griechen haben sich politisch seinerzeit äh, dafür eingesetzt, dass äh, Mazedonien eben genau diese Fahne halt äh, nicht weiter benutzen darf. Ich verlasse jetzt den historischen äh, Abyss, was Griechenland und Mazedonien angeht. Ähm, jedenfalls fühlten sich die griechischen Fans dadurch wahnsinnig stark provoziert, haben das wohl auch lautstark äh, ja, äh, äh, bekannt gemacht im Stadion und die Polizei hat dann gesagt, so wir müssen jetzt hier in den Block und wir wollen die Fahne haben und äh, alles geht gar nicht. Und wie das halt so ist, wenn Polizei in so einen Fanblock geht, vor allen Dingen in so einen vollen Fanblock, wie das üblicherweise auf Schalke der Fall ist, ähm, die Ultras und Fans finden das nicht so dolle. Das äh, ist wohl erstmal so. Ähm, Das kann ich auch soweit bestätigen. Also ich selber gehe seit, weiß ich nicht, ich glaube seit 26 Jahren zum Fußball. War auch schon an allen möglichen Situationen und was weiß ich nicht irgendwie beteiligt. Und naja, Fans und Polizei haben ja jetzt nicht immer so das, das allerbeste Verhältnis. Und ich muss da mal eine Zwischenfrage stellen, damit es keine Missverständnisse gibt. Ich gehe davon aus, so habe ich dich kennengelernt, dass du nicht an allen möglichen Situationen und Prüge Prügeleien beteiligt warst. Nee, nicht an allen. Okay, nur nur zu Klarstellung hier. Ja, genau. Mit allen Situationen meine ich tatsächlich, also ich, ich kenne halt tatsächlich alle Seiten, die man irgendwie im Fußballstadion so miterleben kann. Also sowohl als Familienvater auf der Tribüne, als auch halt eben mitten im Fanblock bei Auswärtsfahrten oder sonstiges und kenne auch durchaus ja, ich sag mal, das, was, was der Fan allgemein hin irgendwo als Polizeischikane oder sowas bezeichnen würde. So, so Fans werden jetzt auch nicht per se so ganz toll behandelt, wenn die auswärts äh, irgendwo ankommen. Aber egal, jedenfalls ähm, war die Polizei halt im Block und die Schalker haben sich dagegen halt ziemlich gewehrt. Da ist halt zu Auseinandersetzungen gekommen und ähm, die Polizei hat dann im weiteren äh, Tränengas eingesetzt oder Pfeffer Pfefferspray eingesetzt. Ähm, wie ich auf Videos bislang sehen konnte, halt auch ziemlich wahllos. Also die haben nicht unbedingt dahin gespielt, wo eigentlich gerade eine Auseinandersetzung ist, sondern mehr oder weniger in den Block blind rein. Also vor dem Schalke-Block ist unten so ein Graben und da sieht man eigentlich schön, wie die Polizisten ähm, dann ihr Pfefferspray da hoch äh, feuern. Das ist, äh, das ist also zwangsläufig auch so, dass dann eben Dritte getroffen werden. Ähm, das war das Erste, es gab hier eine... Aussprache dann im Innenausschuss, der Minister hat sich erklärt, äh, ja, findet er eigentlich auch nicht so gut und hat erklärt, dass dieser, dieser Einzug in den, in den Block eigentlich immer so das, das letzte polizeiliche Mittel ist, was dann gemacht wird. Ähm, dann gab es ganz viel Blabla Bla und irgendwann im Innenausschuss hat er dann plötzlich gesagt, ja, ist auch alles egal, also äh, die Polizei wird auf Schalke nicht mehr eingesetzt, weder im Stadion noch vor dem Stadion ähm, Daraufhin gab es eine Riesenempörungswelle. Äh, im Übrigen auch mit recht viel Besse für uns äh, Piraten, weil wir halt eben mit der FDP gemeinsam den, den Bericht angefordert haben hier für den Innenausschuss, dass der Innenminister dazu Stellung bezieht. Wir sind auch diejenigen, die einige Fragen dazu gestellt haben. Und äh, was passiert ist, ist dann nur 48 Stunden später haben sich Innenminister und Peter Peters aus dem äh, Schalker Vorstand hier im Landtag getroffen unter Äh, Moderation sozusagen äh, vom, äh, vom Kollegen Rauball, äh, der dann, äh, ja wo dann, wo dann am Ende eine Vereinbarung unterzeichnet wurde, wir dann hier am Mittwoch in unserem Antrag halt als Maulkorb ähm, auch identifiziert haben und äh, ich sag mal anprangern. Ähm, Kernpunkt ist halt der, ähm, Innenministerium und der FC Schalke vereinbaren dort, ich zitiere mal daraus: Der FC Schalke räumt ein, also dass die öffentlich geäußerte Kritik zu scharf war. Und dann steht dort: Kritik und unterschiedliche Bewertungen von Sicherheitsfragen bei Fußballspielen werden künftig zwischen den Partnern Schalke 04 und der Polizei erörtert, nicht aber öffentlich. Ähm Schalke darf zwar kritisieren, aber die müssen dann den Polizeipräsidenten wahrscheinlich anrufen oder vielleicht auch beim Innenminister selber und dürfen sagen, hey, das war irgendwie nicht so schön, wie ihr das gemacht habt. Aber die dürfen jetzt irgendwie nicht mehr öffentlich sagen, hey, das, das war ein überzogener Einsatz. Ja, das ist so der, der Ablauf gewesen. Wir haben einen Antrag dazu gestellt und haben gesagt, das, das geht mal gar nicht. Also der Innenminister kann hier nicht donnerstags im Innenausschuss sagen, ähm, hey, äh, Skandal, was da auf Schalke ist und wieso kritisieren denn die Schalker uns öffentlich? Das funktioniert alles so gar nicht. Und ja, wie gesagt, zwei Tage später sitzen sie sich dann zusammen und vereinbaren genau das, dass eben die Schalker nicht mehr sagen dürfen, äh, was irgendwie falsch gelaufen ist. Der größte Kritikpunkt an dem Einsatz ist halt eben... Ähm, dieser Gang in den Block, also normalerweise ist es heutzutage üblich, also das ist so ein Polizeimittel, ich würde mal sagen, aus den 90er Jahren, früher im Parkstadion auf Schalke war das üblich, ja, dann ist so ein Trupp Polizisten da reingegangen und hat irgendeinen Straftäter da rausgeholt, der, was weiß ich, ein Feuerzeug auf den Platz geworfen hat oder was auch immer und, ähm, Das ist heute eigentlich das letzte Mittel. Und vorher wird versucht, einen Straftäter zu identifizieren aufgrund der Kameras, die es halt eben in den Stadien gibt. Und im Regelfall wird er dann nach dem Spiel sozusagen beim Nachhausegehen von der Polizei empfangen und eben festgesetzt und identifiziert. So Und Es ist eben klar, das gibt der Innenminister übrigens auch zu, die, dieser, dieser Einzug in den Block ist halt eben wahnsinnig gefährlich, der ist für die Polizisten gefährlich, weil halt eben mit, ähm, damit zu rechnen ist, dass, ich, ähm, dass sich die Fans dort wehren ähm, und zudem ist er gefährlich auch für die Fans, weil durch die Bewegung, die dann da entsteht, kann natürlich auch schnell, ich sag mal, eine Panikbewegung kann es zu einer Panikbewegung dann auch kommen. Also wenn die Polizisten da reinlaufen, die Ultras, was weiß ich, nach vorne, nach hinten, keine Ahnung, irgendwas versuchen, dann wirkt sich das natürlich ganz schnell auf den Block aus, wo halt zigtausend Fans sich im Prinzip aufhalten. Ja, ähm, gut, jetzt haben wir, hast du ja schön zusammengefasst. Erstmal danke dafür, dass wir so die aktuelle Situation beleuchtet haben, setzt aber gleichzeitig voraus, dass man so den ganzen Umfang auch so ein bisschen versteht und warum Piraten, die sich denn jetzt für Fanrechte einsetzen. Ich äh, spiele mal wieder die Rolle des, äh, des Dummen in Anführungsstrichen und ich frage jetzt einfach mal, wenn da Leute anfangen zu prügeln, dann muss man die doch rausziehen, das ist doch alles vollkommen richtig, denn das ist doch nicht nachvollziehbar. Die Polizisten sind ja auch gefährdet und Steinewerfer, die ganzen bösen Bengalo-Anzünder, das sind ja alles Straftäter und da muss man doch gegen vorgehen, das kann man doch nicht hinnehmen. Was wird so als Pirater zu sagen? Ja, absolut richtig. <lacht> Nein. Ähm, ja also was, was Straftaten angeht, und ich glaube, da gibt es keine Zwei Meinungen, wenn eine Straftat begangen wird, dann soll die selbstverständlich auch äh, entsprechend verfolgt werden und dann auch eben richterlich äh, verurteilt werden. Ähm, ich glaube, das ist für uns Piraten... Völlig unstrittig. Man kann sich jetzt vielleicht noch über, über Videoüberwachung im Stadion und so weiter unterhalten, aber darum geht es mir eigentlich an der Stelle erstmal gar nicht. Ähm, es gibt einen Parteitagsbeschluss ähm, aus, aus Neumarkt vom Bundesparteitag letztes Jahr, ähm, wo wir eben das, das Kapitel Fanrechte mit aufgenommen haben. Ähm, wir sagen halt eben, oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass Fans eben in den Stadien häufig äh, ja offenbar am Stadiontor ihre Menschenrechte aufgeben müssen. Es gibt ähm, unmenschliche Durchsuchungsmaßnahmen, es gibt Fußballspiele, ähm, wo sich Fans tatsächlich komplett entkleiden müssen, ähm, damit die überhaupt rein dürfen, damit die untersucht werden können, dass sie auch ja nicht irgendwelche äh, schlimmen Gegenstände wie Rauchpulver, Bengalos oder sonst irgendwas einschmuggeln. Ähm, dazu kommt natürlich dieser ganze Bereich der Videoüberwachung. Ja, die werden ähm, auf der gesamten Anreise schon äh, gefilmt. Da äh, gibt es halt eben den Pauschverdacht, den Generalverdacht auf alle Fans, die da irgendwie anreisen, dass das potenzielle Gewalttäter sind. Es gibt ähm, einen ganz großen Kritikpunkt, dass ist die Datei Gewalttäter Sport. In dieser Datei landet jeder... Der in irgendeiner Form bei einem Fußballspiel mal negativ aufgefallen ist. Ähm, negativ aufgefallen bist du schon, wenn du bei dir vor der Türe auf dem Kreisliga, äh, beim Kreisligaspiel, äh, vielleicht mal den Schiedsrichter böse angepöbelt hast. Und der Schiedsrichter findet das Bild, ruft die Polizei, dann werden deine Personalien festgestellt und aufgrund dieser ähm, schlimmen Straftat, die du dann begangen hast, äh, bekommst, kommst du in diese Datei Gewalttäter Sport. Ähm, Und? Ja, wenn ich da nochmal ja. eben noch, noch, eine, ja. noch, eine, noch, eine, noch einen Hinweis dazu, es ist ja nicht nur so, dass du in die Kartei reinkommst, wenn du aufgefallen bist oder vielmehr das Auffallen ist ja auch dann schon erfüllt, wenn du in so einem Block gerade stehst als ganz normaler Fan mit, den, mit denjenigen, die tatsächlich die Straftat begehen, überhaupt nichts zu tun hast, aber du wirst nun mal mit eingekesselt und dann kann es dir ja passieren, dass du auch in dieser Kartei landest ja. und was natürlich ja. dann noch viel schärfer ist, dass es in der Vergangenheit durchaus passiert ist, dass die Polizei, an die Vereine ähm, diese Information, diese Kartei weitergegeben hat. Das heißt, also selbst dann, wenn ich vollkommen unschuldig bin als Fan, kann ich auf so einer Liste landen und freue mich dann über den Brief des Vereins, der mir mitteilt, dass ich als Gewalttäter äh, gesperrt bin, solche Spiele zu besuchen. Äh, genau. Ich, äh, ich wollte wollt jetzt darauf nämlich tatsächlich noch hinaus. Der, der Knackpunkt ist tatsächlich, diese, dieser Eintrag erfolgt halt äh, ohne eine richterliche Verurteilung. Ja, die erfolgt einfach dann, weil Polizisten vor Ort sagen, hey, Ähm, der hat jetzt irgendwas Schlimmes gemacht. Und du hast absolut recht, du kannst möglicherweise einfach schon was Schlimmes gemacht haben, weil du zur falschen Zeit an der falschen Stelle gestanden hast. Äh, das kann man ja gar nicht mal immer so äh, ganz direkt beeinflussen. Ähm, also wenn wenn die, ich komme noch mal zu dem Schalke-Spiel, wenn du möglicherweise Pfefferspray abgekriegt hast, weil du gerade fünf Meter davon entfernt stanz, wo eine Prügelei äh, gab, ähm, dann ist ziemlich wahrscheinlich, dass du nachher auch in der Datei Gewalttäter Sport bist. Ähm, Die Polizei wird dir ja helfen, ja, die bringen dich zu den Sanitätern und stellen dann mal noch eben deine Personalien fest und schon ist das Ding erledigt. Und ja, das bedeutet oder kann bedeuten, dass du ein Stadionverbot bekommst, ein bundesweites Stadionverbot. Das kann bedeuten, dass du gar nichts davon mitkriegst und nur wenn dann äh, 2000, äh, was haben wir denn, keine Ahnung, irgendwann mal wieder irgendwo eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft ist, Und Dann möchtest du Karten bestellen und dann bekommst du plötzlich irgendwann eine Absage und wirst feststellen, nee, weil du ja Gewalttäter bist, bekommst du keine Karten für dieses Spiel. Und wie gesagt, das, das wirklich Kritische, mal ganz davon abgesehen, dass es halt eine Datensammlung ist, auf die ganz viele Leute irgendwo zugreifen können, dass, dass der Hauptkritikpunkt ist halt eben auch der, ähm, es gibt keine richterliche Verurteilung, du kommst halt einfach so da rein, ohne ähm, dass halt äh, ja, Recht gesprochen wurde. Das bedeutet für mich als Fan, ich frage jetzt, weil ich es auch wirklich nicht weiß, ich habe wahrscheinlich auch gar keine Instanz, an die ich mich wenden könnte, wo irgendwer etwas dagegen unternehmen könnte, weil es gibt ja nun mal keinen Richterspruch, ich kann keinen Widerspruch einlegen oder sonst irgendwas, sondern ich muss dann schlichtweg damit leben, ist das so? Ähm, ich sag mal, nein, ähm, du kannst hier in Nordrhein-Westfalen, sitzt die Stelle, die zentrale Informationsstelle Sporteinsätze, CIS, ähm, da kannst du Anfragen und dann musst du natürlich schon dagegen vorgehen, aber dafür musst du halt erstmal wissen, dass du überhaupt da drauf stehst oder in dieser Datei drin bist und du musst halt plötzlich eben, ich sag mal, deine Unschuld beweisen und ich habe mir sagen lassen, dass das eigentlich umgekehrt ist, also dass man dir eine Schuld beweisen muss. Sowas haben Juristen schon mal behauptet, dass es eben eigentlich umgekehrt ja, ist. Ja, wir sind jetzt da halt keine Juristen, aber du hast auch davon gehört, oder? Ja, irgendwie hat sowas mal gesagt. Ja, halt. und ich, ich glaube irgendwie, das hat auch was so mit Grundrechten und sowas zu tun. Grundrechte, Demokratieverständnis, Rechtsstaatlichkeit, irgendwas ja, und war Und Ich habe gehört, Deutschland gehört dazu, wo sowas eigentlich gilt. Und äh, das ist eben dann so ein Punkt, wo wir sagen, das, das geht halt mal gar nicht. Also die Gewalttäterdatei äh, gehört abgeschafft oder aber zumindest starke bearbeitet. Ich kann ja noch damit leben, wenn es tatsächlich irgendwo zu einem Richterspruch kommt und wir haben einen ganz schlimmen, bösen Gewalttäter, der im, im Fußballumfeld unterwegs ist. Hey je, dass der dann an meinetwegen drinsteht, ähm, damit kann ich noch irgendwie leben. Aber dass halt äh, Tausende von Fußballfans da drin sind, die entweder nichts von ihrem Eintrag wissen oder aber äh, halt tatsächlich zu Unrecht da drin sind, ähm, das finde ich schon sehr bedenklich. Ja, man darf nicht vergessen, dass gerade wir Deutschen ja über Staaten schimpfen, die sich nicht an rechtsstaatliche Grundsätze halten und dann muss man da in einem relativ kleinen Bereich des Gesamtumfangs aber dann auch sich selber treu bleiben als Staat, denke ich mal. Und die Polizei ist als ein Teil des Staates, der Staatsmacht natürlich ein wesentlicher Punkt und die sollten sich eigentlich auch an diese Regeln halten. Ja, das sollten sie auf jeden Fall tun. Das heißt, um die Position der Piraten da auch klarzumachen, dann frage ich dich mal, ist es ist natürlich nicht so, dass die Piraten irgendwelche prügelnden Fans unterstützen möchten, sondern es geht eben genau um die, die eben nicht. Prügeln. Genau, also uns geht es hier halt eben ganz ganz speziell um, um Gewaltprävention, die muss halt deutlich fester. werden. Werden. Es gab jetzt erste Schritte wieder zu, zu Beginn der Saison, dass der DFB ein bisschen Geld wieder äh, mehr gibt für Fanprojekte und so weiter und so fort. Jetzt müssen noch Land und Bund nachziehen, ja, damit äh, da auch wirklich eine vernünftige, solide Finanzierung auch dahin sichergestellt ist. Ähm, das sind für uns Ansätze. Das haben wir auch hier im Landtag aufgegriffen. Gibt es auch einen Antrag zu, der ist zurzeit in den Ausschussberatungen ähm, für uns ist halt eben, wir müssen eben identifizieren, wo sind tatsächlich äh, Problemfälle vielleicht in den, in den Stadien. Und äh, Gewalt kriege ich nicht aus einem Stadion raus, indem ich einfach ein paar Leuten willkürlich Stadionverbote gebe oder sowas. Ja, also gerade Stadionverbote sind, sind außerordentlich problematisch. Die kriegst du direkt für mehrere Jahre. Ähm, das ist für einen Jugendlichen äh, oder für einen jungen Erwachsenen schon außerordentlich problematisch. Also da ist halt eben eine, eine kulturelle Heimat, die die im, im Fußballstadion haben. Das ist ein, ein soziales Umfeld, was sie dort haben. Dort sind ihre Freunde und so weiter. Und ähm, vielleicht schon wegen einer, ich sag mal, Kleinigkeit, bekommst du plötzlich ein fünfjähriges Stadionverbot und ähm, wirst komplett aus deinem sozialen Umfeld rausgerissen. Das äh, darf man halt tatsächlich bei dieser ganzen Debatte nicht, nicht unterschätzen. Ähm, da setzen wir uns halt eben auch für ein, dass wir zumindest diese, diese gängige Praxis überdenken. Also es, es kann ja sein, es ist okay, dass jemand bestraft wird dafür, wenn er irgendwas gemacht hat, aber Ich muss vielleicht zu einer ganz individuellen Strafe halt äh, hinkommen. Vielleicht auch zu einem deutlich verkürzten Stadionverbot oder irgendwie sowas. Es gibt so viele Punkte in dem Bereich, äh, die, die da wirklich zu kritisieren sind. Ähm, deswegen habe ich vorhin ja gesagt, also damit können wir wirklich unsere äh, Abende füllen. Ich will auf einen vielleicht noch hinaus, äh, was dir auch zum Beispiel passieren kann, wenn du in der Dateigewalttäter Sport äh, bist. Ähm, so, du bist jetzt mal Dortmund-Fan. Und bist in dieser Datei sport dann bekommst du vielleicht plötzlich ein, zwei Tage vor einem Spiel, zum Beispiel Schalke gegen Dortmund, bekommst du einen Besuch. Und ähm, dann erzählt dir jemand, ähm, dass du nicht nach Gelsenkirchen fahren sollst an einem bestimmten Tag, weil du ja unter Verdacht stehst, äh, ein schlimmer Gewalttäter zu sein. Und ähm, dann werden eben Stadtverbote oder mindestens Platzverbote ausgesprochen, die dich halt daran hindern sollen, an dem Tag irgendwie zum Fußballspiel zu gehen. Wie gesagt, nochmal, ohne einen, einen Richterspruch oder sowas, der da in irgendeiner Form erfolgt ist. Nur deswegen, weil irgendwann im Fußballkontext ähm, ja, weil du irgendwann im Fußballkontext mal, wie gesagt, möglicherweise an der falschen Stelle gestanden hast. Okay, Daniel, ich glaube, wir haben äh, in relativ kurzer Zeit einen, hoff, so hoffe ich doch, verständlichen Rund, Rundumschlag zur Position darf der ich, Piratenfraktion. und. Da, darf, ich, darf ich noch, darfst, darf ich noch Daniel, eins, eins nachschießen? Ich, ich möchte noch was zur Pyrotechnik sagen. Ähm, das ist leider häufig auch, auch von, von Piraten, auch an, an Wahlkampfständen und so, auch falsch äh, wiedergegeben worden. Wir, wir setzen uns ein für die... Für einen kontrollierten Einsatz von Pyrotechnik. Pyrotechnik ist verboten, ja, Rauchpulver, bengalische Fackeln etc., ähm, die sind auch, ich sag mal, zurecht verboten, dass die so im, im Block gezündet werden, weil das nicht ganz ungefährlich ist, ja, so ein Bengalo wird sehr, sehr heiß. Ähm, Wir setzen uns aber dafür ein, dass eben äh, ich sag mal Bereiche in den Stadien freigegeben werden, wo zum Beispiel veganische Feuer äh, gezündet werden können. Das kann zum Beispiel vor dem Block sein. Ähm, wenn ich jetzt nochmal nach Schalke gucke, äh, dann, dann könnte vor dem, äh, was weiß ich, beim Einlaufen oder sowas, wo die sonst ja auch gezündet werden, das könnte man halt eben äh, direkt vor dem Stadion unten machen. Es gibt ganz viele Vereine, die damit positive Erfahrungen haben. Dann läuft das auch unter einem vernünftigen Brandschutz. Dann ist irgendwo... Äh, eine entsprechende Löschmöglichkeit etc. pp. Ähm, dafür setzen wir uns ein, dass wir da in den Dialog kommen und einfach gucken, welche, welche Möglichkeiten gibt es in einem Stadion. Gibt es keine Möglichkeiten in einem Stadion, dann kann dort halt eben auch keine Pyrotechnik gezündet werden. Also wir wollen auf keinen Fall, dass Pyrotechnik ganz generell irgendwie erlaubt ist, ähm, sondern wir wollen, dass, dass darüber vernünftig diskutiert wird. Okay, Daniel, dann danke ich dir und ich glaube, ich würde das tatsächlich sehr gerne machen. Da wäre dann mal wieder ein umgekehrter Besuch fällig, dann würde ich dich im Landtag besuchen und wir nehmen uns mal eine Stunde auf zwei Zeit, um allgemein über dieses Thema zu sprechen. Jetzt für heute erstmal vielen Dank für die Wiedergabe der aktuellen Situation und ich würde sagen, bis demnächst. Bis ja, Herzlichen Dank.